Книга Буття Розділ двадцять п'ятий Узяв Авраам знову жінку на ім'я Кетура. Вона вродила йому Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Іжбака та Шуаха. Йокшан породив Шеву і Дедана. Сини ж Дедана були Ашурії, Летушії та Левмінії. А сини Мідіянові – Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Ці всі – діти Кетури. Авраам дав усе Ісаакові. Синам же наложниць, які були в Авраама, дав Авраам дарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, поки ще жив на сході, в східній країні. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років. І переставився. Помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита, проти Мемре, на полі, що його купив, був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай-Рої. А ось історія роду Ізмаїла, Авраамового сина, якого вродила Авраамові Агар-єгиптянка, слугиня Сари. І манаш синів Ізмаїла за їхніми назвами, за їхніми родами – Такі. Первородний Ізмаїла – Невайот, далі – Кедар, Адбеель, Імівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадат, Тема, Єтур, Нафіш та Кедма. Оці то є сини Ізмаїла, і такі їхні імена за їхніми селами та за їхніми таборами. Дванадцять князів відповідно до їх племен. Ось літа віку Ізмаїла – сто тридцять сім років. І зжив за світу, та й помер, і приєднався до свого роду. Вони ж оселилися від Хавіли до Шуру, на схід від Єгипту, як іти в Ашур. На схід від усіх своїх братів осівся. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові сорок років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Бадан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна. І Господь вислухав його молитву. І зачала Ревека, його жінка. І билися дитятка одне об одне в її лоні. А вона сказала, «Коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй, «Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший. Старший – Буде молодшому служити Коли ж настав їй час родити Аж ось близнята в її лоні З'явився перший, рудий, наче кожух косматий І його названо Ісав А потім вийшов його брат Рука його тримала за п'яту Ісава І дали йому ім'я Яків було ж Ісаакові 60 років, як вона породила. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку. Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля, виснажений, Ісав сказав до Якова, «Дайно та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся». Тому і названо його Едом. А Яків відповів, «Продай мені найперше твоє первородство». Ісав сказав, «Я ось вмираю, навіщо воно мені оте первородство». І сказав Яків, «Клянися мені перше!» Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так то Ісав зневажив первородство».